Radio, radio, radio CR Tauhid Aceh 96.1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam. Tes diumumkan kepada seluruh peserta pengajian yang masih berada di bawah di halaman masjid agar segera dapat memasuki ruangan masjid. Insyaallah pengajian akan dimulai pada pukul 9.30 Kemudian kepada peserta yang berada di sekitar masjid Agar dapat merapatkan safnya ke, ke saf terdepan Agar terlihat lebih rapi Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari penelitian ingin mengumumkan beberapa pengumuman kepada jemaah sekalian Namun sebelumnya kepada para ikhwah, dan tenakawat yang masih berada di luar ataupun di pekarangan masjid harap segera memasuki masjid. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan mengadakan uh, Daurah kita yang pada hari memperbaharui insya Allah taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami daripada panitia mohon maaf kepada para ikhwah dan akhwat sekalian karena dari jadwal sebelumnya Al-Syekh hafizahullah akan mengisi pada jam 9 tepat. Dikarenakan-karena kesehatan beliau, oleh karena itu insyaallah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Al Ustaz Abdul Khurnain hafizahullah taala dan insyaallah pada jam 10 nanti akan dilanjutkan oleh Syekh Al-Fadhil Uthman kemudian sebelum kajian kita mulai di sini kami dari penelitian akan membacakan beberapa tata tertib yang tentunya harus kita pahami dan kita ikuti bersama guna kelancaran dauroh dan kajian ilmiah yang insyaallah akan kita laksanakan secara bersama-sama berikut tata tertib dan adab mengikuti dauroh yang harus diperhatikan oleh kita setiap peserta yang mengikuti dauroh ini yang pertama Parkir kendaraan roda dua dan roda empat di tempat yang telah ditentukan ataupun mengikuti petunjuk yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian pembagian ruangan ikhwan dan santri di ruangan utama masjid. Adapun akhwat dan ummahat di ruangan masjid yang telah disediakan untuk jemaah wanita. Jadi bagi ikhwan yang masih berada di luar harap menuju ke ruangan utama masjid. Dan bagi akhwat dan umahat yang masih berada di bawah harap menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh penitiannya kemudian perhatiannya bagi umahat yang membawa anak-anak dan juga para bapak-bapak yang membawa anak-anaknya dimohon untuk dapat memastikan bahawa anak-anaknya tersebut tidak ribut agar apa tidak mengganggu konsentrasi para ikhwah yang lain yang mengikuti pelajaran nantinya kemudian Agar anak-anaknya tersebut dijaga Jangan sampai berkeliaran, lari-lari, segala macam ya Itu bisa mengganggu nanti konsentrasi para saudara-saudara kita yang nantinya ikut menuntut ilmu Selanjutnya, selama berlangsungnya pelajaran Tidak diperkenankan untuk berbicara Tidak boleh untuk berbicara Dan hendaknya kita semua untuk menyimak dan mencatat setiap faedah-faedah ilmu yang nantinya akan disampaikan kepada kita semuanya jadi nanti ketika kita menghadiri sebuah majelis ilmu, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang sibuk dengan handphone-handphone-nya, tidak ada sibuk dengan bisik-bisik dan segala macam Kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ini ikhlas ya, untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Selanjutnya bagi peserta yang membawa alat komunikasi, harap disilentkan, didiamkan. Kalau bisa dinonaktifkan untuk sementara waktu agar kita bisa konsentrasi, bisa fokus dalam Menuntut ilmu ini Kemudian Bagi peserta Yang mungkin kita doroh ini lebih baik Untuk membawa catatan Agar nantinya bisa mencatat faedah-faedah Ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Guru-guru kita nantinya Peraturan selanjutnya Agar seluruh jemaah sekalian untuk menjaga keamanan Kebersihan dan ketertiban Baik di dalam maupun di luar Masjid Kemudian himbauan bagi seluruh jemaah kajian ini agar hendaknya bagi siapa yang memiliki sampah-sampah agar membuang ke, ter, uh, kepada tempat sampah yang telah disediakan oleh oleh panitia. Inilah kami dari panitia yang bisa menyampaikan berupa tata tertib. Semoga kita semua bisa mengindahkan bisa melaksanakan apa-apa yang telah para panitia tetapkan dan untuk selanjutnya kata sambutan oleh al-Ustadz Farhan insyaAllah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa siy'ati a'malina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 فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني ورحمكم الله tidak bosan-bosan yang kita memanjatkan puji dan syukur kita kehajarat Allah. Dialah yang telah berfirman di dalam Al Quranul Karim dari surat Ibrahim, "Wain ta'adu nigma Allah la tuhsuha. Inna al-insaan la kafar." Andai kata kalian ingin menghitung-hitung, akan nimaat Allah atas kalian la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Inna al-insaan la kafar. Sesungguhnya manusia itu selalu melakukan keboliman dan kekufuran atas limpahan nikmat Allah atasnya. Maka alhamdulillah, karena nikmat dan karunia-Nya Allah Jalawalak semata, kita dapat mengangkat langkah-langkah kita menuju kepada salah satu dari rumah-rumah Allah demi mendengar, demi mengkaji dan mempelajari serta menggali warisan mereka para Nabi. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat mulia. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahallahu taala berkata di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush. Beliau menyatakan annimatun ni'matan, ni'matun muqayyadah wa ni'matun mutlaqah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahallahu taala, nikmat yang ada di permukaan bumi itu ada dua tidak ada yang ketiganya. Ni'matun muqayyadah wa ni'matun mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang mqayyadah terbatas sedangkan yang kedua adalah ni'matun mutlaqah dia nikmat secara mutlak dari segala sisi ditinjau dia adalah nikmat secara mutlak dunia dan akhirat tidak ada model nikmat yang ketiga setelah dua nikmat ini kemudian kata al-imam Ibnu Qayyim amanin ni'matul muqayyadah fahiya ka ni'matil amwal wal auz wal azwaj wal walau, aul Adapun nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas dan terikat, kata beliau seperti nikmat dunia. Nikmat diberikan harta yang berlimpah-limpah, nikmat dianugerahi anak dan diberikan istri. Ini adalah nikmatun muqayyadah. Yang mana seorang hamba yang diberikan dan dikaruniakannya oleh Allah bukanlah sebagai tanda kemuliaan dan kasih sayang Allah. Karena Nabi menyatakan innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Walau yang tidak dinaikkan manihi, Allah itu akan memberikan dunia ini kepada hamba-hambanya yang Dia cintai dan kepada hamba-hamba yang Dia tidak cintai sekalipun. Walau yang tidak dinaikkan manahab, adapun nikmat agama maka Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai olehnya. Dunia bukanlah tanda kemuliaan Allah, tanda kemuliaan yang Allah berikan. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi yang dihasankan oleh Al Imam Al Albani dari sahabat yang mulia Sahad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu Nabi bersabda laukanatid dunya tazinnu indallahi janaha ba'udatin lama saqa minha al kafira andai kata dunia ini memiliki nilai senilai satu sayap nyamuk Niscaya Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir walaupun seteguk air menunjukkan satu sayap nyamuk itu lebih mulia dan lebih bernilai daripada dunia beserta isinya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, nikmat Allah ada dua. Yang pertama nikmatun muqayyadah, nikmat yang terikat dan terbatas. Iaitu nikmat dunia, dikaruniakan anak, diberikan harta yang berlimpah-limpah. Tetapi ketahuilah, ini nikmat yang Allah berikan kepada mukmin, Allah berikan kepada yang kafir, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, dan Allah berikan pula kepada hamba-hambanya yang pelaku maksiat. Bukan tanda kemuliaan dari Allah. Adapun yang kedua, kata beliau, amma niatul mutlakah, fahyia niatul Islam wa Sunnah. Adapun nikmat yang kedua, yaitu nikmat yang mutlaq. Dia adalah nikmat Islam dan nikmat memeluk Islam dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dua nikmat ini kita diperintahkan oleh Allah agar bergembira, agar kita merasa bahagia dan senang dengan dua nikmat tersebut. Karena Allah berfirman, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu. Qul bifadlillah. Katakan kepada mereka. Dengan keutamaan, Ya Allah berikan kepada mereka. Wabirahmatih. Dan dengan rahmatnya. Fal-yafrahu. Hendaknya mereka bergembira. Zalik khairun mimma yajma'un. Sungguh ni'mat dua ni'mat tersebut lebih baik daripada dunia yang telah dikumpulkan oleh mereka. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan laqad tadarat aqwalul mufassirin annahuma nikmatul islam was sunnah kata alim Ibnul Qayyim sangat ma'ruf di buku-buku tafsir Bahawa ahli tafsir menerangkan dua perkara di atas yang kita diperintahkan untuk bahagia dan bergembira dengannya kata alim Ibnul Qayyim adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah apabila kita menoleh ke bumi yang fana ini kita akan mendapati berjuta-juta bahkan miliunan manusia yang tidak mendapatkan agama Islam. Mereka telah mengorbankan ini dan itu. Mereka pindah dari satu agama ke agama berikutnya. Demi mencari manakah agama yang paling baik. Alhamdulillah. Setelah Allah memanggil hatimu dan memilihmu sebagai hambanya yang memeluk agama Islam ini. Setelah itu kalau kita ingin kembali menoleh dan melihat di dunia ini betapa banyak yang diberikan nikmat Islam tetapi tidak melakukan dan melaksanakan Islam itu sesuai dengan ajaran yang diinginkan dan disampaikan serta yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata Al Imam Ibnu Qayyim an-ni'matun ni'matan nikmat di bumi ini hanya dua tidak ada yang ketiganya ni'matun muqayyadah wa ni'matun mutlaqah yang pertama adalah nikmat muqayyadah terbatas yaitu nikmat dunia, nikmat harta, anak dan istri. Ini bukanlah nikmat yang menunjukkan akan kemuliaannya hamba tersebut. Karena nikmat ini diberikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang saleh dan kepada orang-orang fasik sekalipun. Adapun nikmatun mutlaqah, nikmat mutlak yaitu nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah Nabi, maka ini adalah nikmat yang kita diperintahkan untuk berbahagia dengannya. Karena ini tanda kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Al-Imam Az-Zuhri. Guru besarnya Imam Malik. Beliau menyatakan. Kana masyayikhuna yaqulun. Inna tamassuka bis sunnati najah. Kata Imam Az-Zuhri. Guru besarnya Imam Malik. Kata beliau dahulunya guru-guru kami. Guru-guru beliau akan adalah para sahabat Nabi. Dan para tabiin beliau menyatakan karena mashaykhuna yang inna tmesuk bil sunnatin najah. Guru-guru kami terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi dan dari kalangan para tabiin, semua mereka menyatakan inna tmesuk bil sunnatin najah. Berpegang teguh di atas sunnah Nabi adalah keberhasilan. Di antara ulama terdahulu ada yang menyatakan as-sunnatus sunnah fahiyaka safinat nuuh man raakibaha naja wa man takhallafa anha wa ghariq Imam Malik menyatakan sunnah adalah sunnah dia laksana perahu Nabi Nuh siapa yang akan menungganginya dia akan selamat dunia dan akhiratnya barang siapa yang berani meninggalkan enggan menaiki dan menunggangi perahu Nabi du dan sunnah ini. Maka dia akan binasa dan akan tenggelam di dunia ini. Allah Jalla wa'ala berfirman. Faliahdari allazina yukhalifuna <tutuk> na'amri. Antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Hendaknya mereka orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi Muhammad. Mereka hendaknya khawatir akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Dan akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, tatkala kita dikanugerahkan nikmat Islam. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah, tatkala kita ditanamkan di hati kita kecintaan beragama dengan Islam, dengan cara yang telah dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi. Oleh kerana itu Al-Imam Al-Barbahadi menyatakan Al-Islam huwa sunnah Wa sunnatuh hiya islam Islam itu adalah sunnah Sunnah itu adalah Islam Ajaran Nabi itu itulah Islam Islam itu adalah ajaran Nabi Al-Sunnatuh huwa sunnah Hiya islam Wa sunnatuh hiya islam wal islam huwa sunnah Yang kedua Para ulama menyebutkan Nikmat setelah mengenal Islam dan sunnah tidak ada lagi di sana ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat mempelajari dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Akan saya bacakan sebuah hadis Nabi yang menerangkan bagaimana keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Yang mereka mengangkat langkah mereka dari daerah mereka ke daerah lainnya demi mengumpulkan warisan para Nabi. Hadis yang diruayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Tirmidhi. Al-Imam Ibn Majah dan yang lain lain disahihkan oleh Syaikh Albani, hadis mutawatir dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallaqallahu lahu tariqan min turqil jannah, wa innal 'alim la yastaghib, wa innal malaa'ikata la tad'u ajnataha li bima yatruq." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mempelajari agama Allah, maka Allah akan bentangkan kepadanya jalan-jalan menuju surga subhanallah surga tempat impian setiap hamba bukanlah perjalanan menuju surga itu laksana perjalanan antara taman-taman bunga yang penuh harum semerba ia adalah perjalanan jalan yang penuh rintangan dan duri tidak akan mampu seorang hamba menulusir dan berjalan di atasnya. Kecuali hanya satu golongan saja, yaitu mereka orang-orang yang mau mempelajari agama Allah, bagaimana di dalam hadis yang kita bacakan ini. Wainn al malaikatah, la tazuang ajnatahani taalib alim. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Wa innal alim la ytaufiran lahul manf s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintakan ampunan kepada Allah untuknya oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit, Subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi menerangkan bagaimana jumlah malaikat yang didalam, di dalam di langit sana. Nabi menyatakan ma'min arba' t'asab'in fi sama illa wafihi malaikun sajidun lillah. Tidaklah di langit itu ada jarak sebanyak empat jari jemari. Melainkan di situ ada malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah. Subhanallah. Kita tahu jumlah malaikat setiap hari yang memasuki Baitul Ma'amur 70 ribu. Yang masuk tidak akan masuk lagi. Sampai tegaknya hari kiamat. Semua mereka meminta ampunan kepada Allah. Kepada untuk mereka para penuntut ilmu. Waman fil aru. Dan seluruh makhluk yang ada di bumi, hati lhi tanif jauh mifa, jauh filma. Bahkan ikan-ikan yang ada di bawah air, berapa jumlah ikan yang ada di lautan, berapa jumlah ikan yang ada di sungai Indonesia, bahkan lautan dunia ini, semua mereka meminta ampunan kepada mereka para penuntut ilmu, pengumpul pewarisan mereka para nabi. Tidak sebatas itu. Nabi masih melanjutkan akan keutamaannya Nabi menyatakan, "Wainna faqil ala alim ala alamet, kafauqil al qamarin ala sairil kawakilil al bador. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah yang jauh dari ilmu, seperti bulan purnama di atas para bintang. Tentunya bulan purnama jauh lebih terang daripada seluruh bintang yang ada di angkasa. Belum cukup sampai di situ." Nabi masih melanjutkan akan keutamaan ilmu. Nabi menyatakan, wainal ulama war satu alambia, wainal ambia lami waris dinar waladirhamah, wainna ma waris ilma. Fa'iman akhuh akhuh bhapaz waafir. Nabi menyatakan mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dirham maupun dinar. Yang mereka wariskan untuk umat mereka hingga tegaknya hari kiamat... ...hanyalah ilmu. Faman akhazahum akhazah bihazzin wafir. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu agama... ...mengumpulkan ilmu... ...maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar... ...dari warisan para nabi. Suatu hari... ...Abu Hurairah keluar ke pasar... ...melihat manusia sedang lalai dengan pasar dan jualan mereka. Abu Hurairah berteriak menyatakan kalian masih lalai dengan dagangan-dagangan kalian ma anna waratsatan nabi taqasam kalian masih lalai dengan dagangan kalian sedangkan warisan nabi sedang dibagi-bagikan di dalam masjid mereka datang lari-lari berdoin-doin masuk masjid bertanya di mana warisan para nabi yang sedang dibagi-bagikan Abu Hurairah menyatakan inilah warisan para nabi itu halaqa ilmu, itu halaqa ilmu. Kalian telah melupakannya. Maka Alhamdulillah. Pada pagi yang berbahagia ini. Allahu Jalla wa'ala. Telah memudahkan. Dengan taufitnya. Dan karamih. Kita telah berada di salah satu dari rumah-rumahnya. Untuk mendengar. Ayat-ayat yang akan dibacakan. Hadis-hadis Nabi SAW. Yang akan disampaikan kepada kita. Oleh guru-guru kita. Sebagaimana yang telah diumumkan. ...bahawa kajian pagi ini... ...akan dibukakan oleh As-Syeikh... al alama Uthman As-Salimi... ...namun berkenaan... ...kesehatan beliau... ...yang kurang sehat... ...maka InsyaAllah Ta'ala... ...beliau akan mengisi di jam 10... ...kurang lebih sebelumnya... ...akan diisi... ...oleh guru kita... al ustadz Zulqarnain Muhammad Senusi... ...sedikit tentang As-Syeikh Muhammad bin Salih... ...As-Syeikh Uthman As-Salimi... ...As-Syeikh... Uthman Asalimi adalah salah satu ulama ahli sunnah senior yang sudah lumayan berumur di negeri Yaman. Beliau memiliki pondok pesantren di sebuah daerah tepatnya Zamar. Perjalanan dari ibu kota Yaman kurang lebih 3 jam atau 3 jam setengah. Beliau sudah membuka pondok pesantrennya tersebut di tempatnya dari semenjak tahun 90-an. Sebelumnya beliau menuntut ilmu di sisi seorang syekh yang bernama As-Syeikh Al-Allamah Mukbil bin Hadi. Seorang ulama' hadis di negeri Yaman, Yang dengan sebab beliau ter tersebarlah sunnah Nabi dari ujung Yaman ke ujung Yaman. Yang mana Syekh Mukbil ini adalah seorang ulama' Salah satu dari murid senior As-Syeikh Albani dan Syekh Bin Bas. Maka Syekh Uthman As-Salimi ini adalah salah satu murid senior Syekh Mukbil. Bahkan di masa Syekh Mukbil, beliau sudah menjadi pengganti Syekh Mukbil rahimahallahu ta'ala. Seperti tinggalnya Syekh Mukbil atau menjelang meninggalnya Syekh Mukbil rahimahallahu ta'ala, beliau kembali lagi ke zamar, melanjutkan dakwah beliau di zamar. Beliau salah satu dari guru-guru kami di Yaman. Karena di pondok beliau pun, Alhamdulillah juga didapatkan beberapa santri-santri dari Indonesia. Adapun karya-karya beliau, salah satunya adalah syarah al jamial Sahih Hadis-hadis Sahih dari selain Bukhari dan Muslim. Yang dikumpulkan oleh Syekh Muqbil, kemudian disyarah oleh beliau yang insyaAllah masih dalam percatakan. Adapun guru kita Ustaz Al-Qarnain Muhammad Sanusi, saya kira sangatlah ma'ruf di sisi kita semua. Saya tidak ingin menyebutkan siapa beliau. Hanya saja karena mengingat ucapan para ulama, La ya'rif. Al-fadla. Liza. al fadla illa zaw. Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang utama. Kecuali orang yang mengetahuinya. Maka sedikit tentang beliau. Beliau juga salah satu murid asyikh muqbil. Yang itu juga salah satu. Guru besarnya. Ulama ahlu sunnah di amal. Allah karuniakan kepada guru kita Sadul Karnain di tahun 90-an belajar ke negeri Yaman Dan Alhamdulillah dengan belajarnya beliau di sana, kemudian beliau kembali, beliau mendirikan ma'had di Sulawesi, ya, tepatnya Bajurupa, Makassar. Dari situlah keluar da'i-da'i dan murid-muridnya. Dan di zaman Syekh Mukbir, beliau sudah diakui akan keilmuannya. Bahkan saya ke Yaman guru-guru saya yang mengajarkan ilmu hadis kepada saya, ilmu usulul fiqh dan qawaid fiqh adalah teman-teman beliau semua yang mengakui akan keilmuan beliau. Bahkan di sana ada sebuah kitab namanya As-Sahihul Musnad fi Dalailin Nubu'ah. atau fi Asbabin Nuzul. Kitab Syekh Muqbil yang mengumpulkan hadis-hadis secara sanatnya yang menerangkan sebab-sebab nuzul ayat. Syekh Muqbil menyatakan ada sebuah hadis yang menerangkan sebab turunnya sebuah ayat. Kemudian Syekh Muqbil mengomentari. Setelah saya bahas saya tidak mendapati jalan lain untuk hadis ini. Kecuali hadis ini. Rupanya setelah dibahas oleh saudara saya Zulkarnain Al-Andunisi. Rupanya hadis ini memiliki sekian jalan. Yang dengan jalan tersebut. Terangkatlah derajat hadis tersebut menjadi Sahih. Ini di zaman Syekh Muqbil. Maka mudah-mudahan. Kehadiran beliau. Di Seramau Mekah ini. Dapat memberikan banyak ilmu dan manfaat kepada kita yang insyaallah taala beliau akan memberikan muqaddimah dan daurah sebagaimana yang telah kita sebutkan judulnya yaitu merajut ukhuwah di bumi Aceh sebelum datangnya Asy-Syeikh Muhammad bin Al-Syeikh -As Utsman Asalimi As mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan anugerah yang kepada kita agar dapat ikhlas dan bersabar selama majlis dimulakan kepada guru kami Al-Ustaz Abu Muhammad Al-Qarnin Al-Sanusi An Yatafaddal Ma'juran Masyukura Wa Billahi Taufiq Wal-Hidayah Wa Salallahu Alaa Nabina Muhammad Wa ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam Wa Akhiru Da'wana Anil Rabbil Alamin wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat Berbagi Ilmu Islam